Друга книга царів Розділ 17 На 12-му році Ахаза, юдейського царя, став Осія, син Ели, царем над Ізраїлем у Самарії і царював 9 років. Він чинив те, що Господові було недовподоби Однак не так, як ізраїльські царі, що були перед ним. Проти нього виступив Салманасар, асирійський цар, і Осія зробився його підданим і платив йому данину. Як же асирійський цар викрив, що Осія був зрадливий, бо той посилав був послів до Со, єгипетського царя, і не платив асирійському цареві звичайної щорічної данини, то посадив його, зв'язаного в тюрму. І рушив асирійський цар проти усього краю, наступив на Самарію і держав її в облозі три роки. На дев'ятому році Осії здобув асирійський цар Самарію і одвів Ізраїля в Асирію і оселив їх у Халаху, при Хаворі, річці в Гозані та по Мідянських містах. А сталося так тому, що сини Ізраїля согрішили перед Господом, Богом Своїм, що вивів їх з єгипетської землі з-під руки фараона, єгипетського царя, і шанували інших богів, і ходили звичаями народів, яких Господь вигнав з-перед синів Ізраїля. Сини Ізраїля чинили недобрі речі перед Господом, своїм Богом, і зводили собі узвища по всіх своїх містах, почавши від вартових башт до міст твердинь. Вони ставили собі кам'яні стовпи і ашери на кожному високому горбі і під кожним деревом зеленим, і кадили там на всіх узвищах так, як народи яких Господь вигнав був перед ними, і чинили погані вчинки, викликаючи гнів Господній. Вони служили бовванам, про яких Господь наказав їм. Не чиніть цього. Все ж таки Господь остерігав Ізраїля і Юду через усіх своїх пророків і всіх ведючих, кажучи, «Наверніться від ваших лихих доріг, та пильнуйте заповіді мої та установи мої, згідно з усім законом, який я заповідав вашим батькам і який послав вам через моїх слуг, пророків. Але вони не слухали. Вони були більш тугошиї, ніж батьки їхні, що не вірили Господові, Богу своєму. Вони відкинули його установи і його завіт. Що він заключив був з їхніми батьками і перестороги його, якими остерігав їх, і пішли за марнотами, та й самі стали марнотою, наслідуючи народи, що були навкруги них, хоч Господь забороняв їм чинити те, що вони чинили. Вони покинули всі заповіді Господа Бога свого і зробили собі вилети подоби, двох бичків зробили собі ашери і поклонялись усім військам небесним і служили Ваалові. вони провадили через вогонь своїх синів та своїх дочок ворожили і чарували вони пускались на те що Господові не до вподоби викликаючи його гнів і розгнівався Господь вельми на ізраїля і відкинув його від свого обличчя. Зосталось тільки коліно Юди. Але й Юда не пильнував заповідей Господа, Бога свого, і пішов за звичаями, що завів Ізраїль. І Господь відкинув усіх потомків Ізраїля, покарав їх, видав їх у руки хижакам, і нарешті прогнав їх зперед себе. Коли ж ізраїльтяни відлучилися від Давидового дому і зробили царем Єровоама, сина Навата, Єровоам відвернув Ізраїля від Господа і ввів їх у тяжкий гріх. Сини Ізраїля ходили в усіх гріхах Єровоама, які він чинив, вони не відступали від них, аж поки Господь не відкинув Ізраїля від лиця свого. Як казав був через своїх слуг пророків він виселив Ізраїля з його землі в Асирію аж по цей день. І привів Асирійський цар людей з Вавилону, з Кути, з Ави, з Хамату і з Сефарваїму та й оселив замість синів Ізраїля по Самарійських містах. Вони зайняли Самарію і жили по її містах. Але що в перші часи, як почали там жити, вони не шанували Господа, Господь наслав на них левів, що їх роздирали. І дано знати асирійському цареві. Ті народи, що ти переслав і осадив по самарійських містах, не знають закону тамтешнього Бога, тому і наслав він на них левів що їх вигублюють, бо вони не знають закону тамтешнього Бога. Тоді асирійський цар повелів, «Виправте туди одного із священників, що ви виселили звідти. Нехай піде і живе там, та нехай навчить їх закону тамтешнього Бога». От і прийшов один із священників, що були виселені з Самарії, та осівсь у бетелі і вчив їх, як їм шанувати Господа. Та попри те, кожний народ наробив собі власних богів і поставив їх у капищах по узвищах, що їх звели були самарійці. Кожний народ по містах, де осілись. Люди з Вавилону зробили суккот бенота, люди з Кути зробили нергала, люди з Хамату зробили Ашіму, Авії зробили Нівхаза і Тартака. Сефарвії ж палили своїх дітей у вогні на честь Адрамелеха і Анамелеха, богів Сефарвійських. Разом з тим вони почитали Господа і поставили собі з-поміж себе священників по узвищах, що й приносили жертви у капищах по узвищах. Господа вони почитали, але й Богам своїм служили звичаєм народів, ізміж між яких виведено їх. Аж по цей день чинять вони за давнім звичаєм. Вони не шанують Господа і не чинять за уставами і за обрядами Його, та за законом і за заповіддю, що Господь наказав синам Якова, що йому дав ім'я Ізраїль. Господь уклав був з ними союз і повелів їм, «Не почитайте інших богів, не поклоняйтесь їм, не служіть їм і не жертвуйте їм. А Господа, що вивів вас з єгипетської землі великою потугою і простягнутою рукою, його почитайте, йому поклоняйтесь і йому жертвуйте». І установи та обряди, закон та заповіді, що він написав вам, пильнуйте, щоб виконували їх по всі дні, а інших богів не почитайте. Союзу, що я уклав з вами, не забувайте, і інших богів не почитайте. Лише Господа, Бога вашого, почитайте, і він визволить вас із руки всіх ворогів ваших. Та вони не слухали і чинили за давніми своїми звичаями. Отак народи ті почитали Господа і служили також своїм бовванам, та й діти їхні, і діти дітей їхніх чинять так, як їхні батьки чинили аж по цей день.